Muzika Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah As-salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi vel vela Allah më në më nërë falë ndërojmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë dhe salabda dhe bekimet e Allah qofri me Muhammedin sallallahu aleyhiho sallam me familinë shokët dhe të gjithë atat që ndjekin këtë rukë dyrëndit në fund të kësa i bote të ndëroj dhe zër kemi në betënë të akimin kaluar të këtë disa pikat të cilat shfaqen veqorit shërruese të kuranit dhe se kuj liber krahas të kuj Vlerave të shumë të që i ka në ledzim, në mësim, ka edhe vlera të tjera të slatë disa për tjyre kemi shpalosë, disa për tjyre mbetet me i, i shpalosë. Një nga të vlerë është të këllibër është edhe libër i shërimit. Dhe kur përmanët shërimit, zakonisht njerëzve u shkondërmend e që dhendë, së mundjit që kanë dhimbje dhe njerëzit me, me njerë e posa të ndinë dhimbje shpejtojnë me gjithë në një ilash i cili u apaksën apo u alerëgën dhimbjet por ka smunit tjera një smunit vështira një smunit rënda që realisht nuk kanë një dhimbje të saktuar por kanë pasoja më negative për njerën se vet ato që kanë dhimbje si kërë që kemë përmend disa për tjyre do të smunit e e injërancës e smunit e e devimeve të ndeshme në idhujtari e kësaj mëradh. Ne kemi përmendur se Kurani është shërim për të gjithë asmundjet që njerëzit vuajnë pytyna. Ne kemi sillë shembuj, do thotë, në lidhje me këtë çështje duke përmendur, do thotë, disa prej disa prej ofertave kuranore për shërim. Qoftë për smundje, thashë që kanë bënë besim, smundje që kanë bëj do të të të aspektin familjarë, bashkërëtorë, shqoqërorë, kështimarat. Kërra sajtë të në nërëzër, njëriju dhe ka smunje tira, të fështira, që thash, nështë nuk e ndinë dhimbjën e tyre. Nështë dhe fatë ke cërështë, këto smundje kanë karakter pak manryllës se smundje tira. Jo që nuk, nuk kanë dhimbje, po atë mundë që dhe njëriju nga njëre me disponu. Smundje që disponujnë, a ke një kësë në ere, Kurani detekton këtë sëmundje, e dëshmon se disponimi është fals dhe ofron shërimin. Kjo është e veçantë e Kurani. Këtu janë sëmundjet shumë të tjera që kanë të bëjnë me sëmundjet e zemrës, por jo ato kardiologjike, sëmundjet që kanë të bëjnë me organin e si zemrës, por sëmundjet që kanë të bëjnë me një natyrë tjetër e zemrës, ato që janë të brendshme, si kursadh për shkak të vetë pëlqimit, njeriu më i pëlqyer të vetë vet. Apo, kjo është smundje Dhe smundje fështirë Andin njërivi dhimi nga vetë pëlqime Nuk njëri në përkundra zi Endin të indisponim, krenar Apo, për pun që i ka bërë E kështë mërat Se so, kurane e dëshmën se kjo është smundje Kjo nuk është reflektim normal i njerit Nuk është reflektim i shëndelëshme i njerit Kjo është smundje E pastaj, për mes njërëve të ndryshme E shërën këtë njërë do të tëtë uh, reflektimet negativet të suajnës me të pëllqimit njëri ju mund të arrin dirë në shkallë të larta të dëvjimit si kërsa është qështja faraonet a i te për i pëllqe vetja ti te për i duke vetja i lartë te për i duke vetja i përrejgjuar sa so që ju mësh me anja, se kjo smunë me konë të të përreca zotit tjere, andë e obligoj njetit me adru, shiko ku e që i smunëja, e vetë përqimit. E kështë mëral, smunët e mendimadësis, a është smunëja? Mendimadësia është smunëja? Smunëja është? A s'ku një keqë është mendimadësia? A ndi një rëdhimi nga mendimadësia? A i dhamë dikun, jo, jo, Edhe ka njerëzit pa të kjecështë sot, pak me i dhimë dhomi, pak me i dhimë veshë me njëre që i kanë ku me shkute mjeku për me i largudhimi, dhe kjo është normal. Mirë po, a kasët ordinancë një në bot, ku në botë ku shkrunë, ofrojmë shërbimë me kondërmendje madhësisë, vetë pëllëqimit, esmu një vetë sëksajt atyre? Ska kështatë. Për në Kur'an i është ordinancë e këtyre smujjeve më e mirë aftë. I tregon njëtë ku shije ti, për kë i krijum, çfarë je ti. Aki për shkak më mbur ti, ashtu për shkak më mbur. Që të vepra që ti pomburrësh për to, kush ta ka mundsuar me krye të vepra realisht e kështu më radhë. Prandaj nuk ka ilaç më i mirë për smujjen e zemrës, sikurse tash është, është vetë pllëqimi, sikurse është mashtrimi, sikurse është hutia, sikurse është habia, sikurse është sifatsia, mendemadhësia, e së mën e tira, nuk ka ilaqë, nuk ka shërem maj mirë se saj që e fronë Korani. Ma djo është i vetë misët, të nuk gjenë, dikon, nuk gjenë, dikon, le që nuk ka ordinanza për këtë punë. Po fatë, këtë, asë në përshkodë o në të mësojt, kjo të është më që zdojtonë. Në të mësojnë, dikon, që është mësme konë mendemadhë. Që ësht do no në slëtën sëtë literaturë edhe fështirë gjenë dikun mësi me për me luftu pa turpsinë. Njërë t'i ka hubë morja, bënë gjithë shka, kjo s'mundje, nuk gjenë dikun e t'jene për libre se kapitullin bi pa turpsinë, se është s'mundje dhe kështu shërurës s'mundje, për, përvesë në Kurana. Për. Ata ishë i këja veqëri shërurëse, i këja se kënë ka cilë aspekë, për këtë këtë koshamu i shumë, dhe që me e marrë me e të rejtu me ndimaldësin sjetët si në Kurani ka, së so ajetë e ka. Elimet e të tjilat. Por si shambullë konke me të reguse, edhe kjo është një aspekt i rëndësishëm i i Kurani të si shëruas. Dhe për nështë të ka rejtë e këpika tjilat, duha që të thëmë një që është e këtë më rëndësion. Kurë themi se si Kurani ka veti shëruese, dhe se si një duhet me kërku shërim Kurani, kjo e vijë që Dhe kalujm ka smundje të këti dhe që Kurani përmen Kalujm ka njerët e smund me këto smunje Që i përmen Kurani Dhe pasaj Allah u përmen shërime Lidu e që kur të qelim Kurani të nërëzët Mos tjetë hapje e Kuranit Vëtëm hapje për me lezu me marë sëvap Po nga njëre hap me marë sëvap Nga njëre hap Kuranin me lyp ilaq Për dhim bje qiki, për smune qiki Dhe kemi një qasje Dhe dhe dhe ma gjithë përfshirëse Të lezimit të Koranit Jo vetëm dhe të qasje Të ngusht Vetëm me e marrë Me e lezu për sevap A dhe pse kjo është pojkën e kalzuna këta Që ka sevap shumë me e lezu Po jo i veç përkash Zjeraja pak Qasjen dhe i Koranit Mene për shambu lezën në një sura Edhe mundohu që përmesaj Me e shërur ose me e largu me ndje madhësin, me e largu vetë pëllqimin. Pravoja kështu me e shru vetër me Koran a fërë. A jetë që flasin për madhërin e Allahot, dhe jetë që flasin për madhësin e Allahot, dhe jetë që flasin si një i kryum, pi dheju, e pi ujë, si kërkushi, dhe jetë që flasin për gjihnimin, dhe jetë që flasin për dënimin, për lagaridhenjen, që dhenë më ullë, me ndje madhësia, që dhenë më u shfaqë, me dëst Por e i rasisht nuk ndohet kje pun. Rasisht të lezu një jet, ushnusha. Rasisht s'ka. Duhet me i u qasë për shërim. Kështu e një kurani. Qy është i qasësht, ta jep. Dënë i u qasë për ledzim, mëse vapë, ta jep. Dënë i u qasë për shërim, ta jep me linja la gjendonja kështu më radhët. Tjeta që mund të përmanjë në të është edhe, njerësit të ndërëzër Allahu subhanahu wa taala ka krijuar ç'i të vëjnë bashkë në këtë tokë. Sikur se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e buhum Adem, baba e tërësh sa dei me rism, një priordh e kim e që nënkupton se njerëzit mi ftyrën e tokës duhet mi paspunë mirë me zvetja, po. Nëse jeni një familje, jo një lloj i kanë i kanë rezistë të përbashkëta i kanë e ka njëzat, para së gjithë është, realisht ishtë da është njërzë me i pasë punë më më mire përë, me zvete. Dar në së të shohim që, njerëzit dhe që në duke i, acaru raport me zvete. Jo, jo në nivell përgjithshëm, por edhe në nivell në gushtë, në familje, në shëqëri. Apo, do të të kanë finur më uzbi e raport me zë njerëzit. Si kanë punë mirë me zvete njerëzit, cë, a është kësë mundje? është mundja. A ka Korani shërrim për këtë? Shëma përë. Vesh një sura me e marë, surën hëgjurat, ka pina hëgjurat, sa so problemin në raporte me njerë si ka përmeni edhe si ka shëru, është të mjaftu shma përë. Në shumë nga djetarët kanë thënë, po të këshin kuptu muslimanët parat të tjerve. Vetë musliman me e kuptu, surën hëgjurat, Me lezu suri hëgjurat si duhet, me meditu si duhet Me punu dhe me vëpru në kuadrë të suri së hëgjurat Në të ishin shumë të avancuar në raporte me zvete Shumë mësë pajtimi këshin me i lërgu apëtëm Qëka fëtë Allah gjellë e ola? Ja e juhë ledin e amënu In gjëekum fasikun binebein Fëtë bejenu Entusivu kaumen bi gjehalatin Fëtusbihu fe alama fealtum nadimin Allah zëtë ojë që keni besua Kur diku shua sidhë një lajmë Për dika një thët filoni, tha që shtut Vërtetane Vërtetane lajmën se muni me i hiknë Hak një dhe me volë përtaj Ska thonë kështu ka so, ka ka shaktu, Shë ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, ka së, A përshka këtën problemin mesë një dhe Shumë përshka këtën I laqi Vërte të e mërlon njëre gjallë Vete Të bejenu Verifikoni lajmet Sa smundi dhe të evitoshin sët, Sa probleme dhe të evitoshin Vete me këtë ofert Të kurantë Të bejenu Verifikoni Kax Pasaj Allah dhe thotë Në kurantë Një të surë La jesë kërë kaumun min kaum. Aja që i rizikon raporit mësë njerëzë dhe, është edhe talli e njerëzë mësë veti. Me, me vajgare, me nënqmu di kanë, me përbuz di kanë. Dhe kjo, kjo talli e tepruar, dhe kjo përbuzi e shkakon që aji një ofenduar. Dhe si pasu e ofendimit, nuk dëmë me vazhdu me këtë njëri më apë. Ane mështu talli. Pastaj, Nisaën min nisaën, as grat me grat, as grat me bura, wala të almizu e nfusëkum, wala të nabëzhu bil alqabë, që të nësmundje shë ështërurë, wala të almizu e nfusëkum, mos e etiketani rëtëjatërin, mas e bëni kështët që e alëke, mesi, mos e shëtërënëni, wala të nabëzhu bil alqabë, edhe me lagapët drëshme, mos e etiketani se kë nëzitë urrejtja, Kjo shkëpu të raporte A nuk është kjo detektiv Is mundjeve në shëshni Po dhe kjo është i laqi Vala Pas e Allah dhëtë i gjithë një bu këthiren Minadhan Largonin nga shumë paragjukime Nga se shumë paragjukime Nga se shumë paragjukime Nga se shumë paragjukime mund me uquku në mëkat Vala të gjessësu Mës janë djekë një të metët e njërë tjetërit Mës pionani për njërë tjetërin O la yjete e bardhëku bashkë mos mos mos e pergajoj njëri tjetrin shikoj sos mungesë shçnori përmen me mor këtu udhëzim me Kur'anore po raporte me zvetë dhe çdo kush prineve me fillu me ushorun nga këtë smuet e paragjykimit të të mungesë verifikimit të bartjes së fjalëve, thashëdhëmeve, talljeve, nënçmimeve, përbuzjeve, etiketimeve Më ështëruj që do kështë për njëve, që shumë i pasëpullës. Shumë në ndryshë e valë. A është shërem? Shërem është përsmullet të më dha shëqenuar e shërem. Edhe në familje, edhe në fëqinsie, edhe në shëqenia, edhe këtë qëftë. Korani të ashtë ofran, ofran, do të tëtë, shërem efikas. Dhe si për që komësikë ndeshtë në kaluar, efikasiteti i, i, i, i imësimive koranuar e shërem është gjithë për sh Nuk ka se kurse shumë bardh në këtë dynja. Do të mërzuat ti, patë përbaçet, nuk ka as për, për këtë kategori, nuk ka për ta. Kur të pyen, "Ko do ha pa mos gabojmë po vizitë?" se mund të mutëllav apo mos gaboj po këtu më bo. Ka, ka efekt anksurë, mund mund mund hip stypja. Nëse an në Kur'an 400, këtë radhë. Për kundrazi afta. Dvije mirë nga gjithë ana. Ti e përdor për kët ilaç e tani në pak koneshërimit kërën i ka një dhe, dhe tjera të mira pasetë e ma shumë pasaj sëtë për shambull ashtë asht, sëtë problem madhur s'ka gati nga në lojme që në dëgjën njëri ose gazetë që në zonë ose, në që nuk, nuk prezentuat më të madhe problemi aje që që që e sëtë ekstremizmi terorizmi aje në smunje shështore këtu në smunje Nuk është hisë e asni popële e asni feje terrorizmi, apër. nuk është hisë e dikujtë, e hisë e tjetë në kujtë së është. Kosh e bënë, si mba standardeve caktume, edhe është terrorist, edhe pse thëtë si jam, edhe është ekstremist, se si bënë hisëve që muslimanë me konqështu. Po gjdo kuj që bënë shkatërimë në tokë, bënë dërë gjakë në tokë, që është dëkë e pasët emlinë, i bien hiseve koni smooth në këtë smundje. Sa ka përpjekje, sa ka, apo se prop, më shumë shpenzime, më shumë mundi, më shumë përpjekjeve. Subhanallahu, pothuajse njeriu po kthehet pikën zera, për e zerat. Po për shtohen rrasat e tij aftën. Po shtohen xhakdërrët, apo shtohet vrasja e njerit pa fajsh nëpër tokë. Et modh, et modh. Don po shtohet kjo dukuri fat keq se zot. Pse? Ga Gase nuk po përdoren, nuk po përdoren mjetet efikase të shërimit, të për. Zakonisht nga një dhe ma shumë po përdoren ato që po eshtojnë së mundin, sa ato që eshinin së mundin, të për. Shëkuj e Koranës e shënë këtë së mundin, të për. Koranë ka ofertë mahnitshme për me luftu gjithdo formë të ekstremizmi, të për. Koranë i ka ofertë mahnitshme shumë efikase, për me i parëndalu të gjitha rastet e, e, e, e terorizmet, të cënat. Në dzisin panik, frik të njerët, shkatrojnë pasuri, shkatrojnë jetëa, familje. Mere modeli këranojnë. Shumë a jete, shumë a jete, ku Allah gjellore më sënë se njëri ka vler, ka marveshe mes njerëzve, edhe mendimi tjetër duhet më të jetu pak manryshe, jo për mes grykës e pushkës, e kësë më rapë. Gjitha këtu e shumë të tire jamësime që Kuran i ka përmanda fër. Andaj edhe për këtë smunit Mladhe So që fatë këtë i pëvujnë njerëzit Dhe për e pësojnë mëskishti Të doptit Pleqët, gratë, të mija Kështu më radhe Gjitha këtu e më pasu i të shë E mësë përdrimit të Barit, ilajqët efikas Edhe në Kuran i kemi këtë Edhe këtë aspekt Kuran i shërën Në myrë të mërëkullu Dhe për fund, do dhët aje që realisht njërës e presin po nuk e përdori nësa duhet e që ka të bëjmë me shurimin edhe të smundjive të ndryshma përën. Do dhët, qofshtin ato që jenë organike, duhet më përdori Kurani dhe për këto si shurim përën. Përgëmberi sallallahu aleyhu sallam të ndryshma përën, kusht do që ankohej nga familje ati se për i dhem dhe qka, Pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem vendoste dorën mbi advent dhe ja këndon te surën Fala ka dhe surën Nas. Andaj kras për rrimet e medikamenteve të caktuara që duhet mi përdor, me marr ilaç, bari, sirup, çka do të jetë ka nevojë, ta përdorim Kur'anin për këtë aspekt shërimi thamë. Pat po dam, dikon, përdor Kur'anin për dhen, kon, për, le, për shërim. Lezo Kur'ani e forma e shërimit kanë qenë të ndryshme kur ne pejgamberit sallallahu alajhi ve sellem dhe sot po shaqumola da smunit e shonte që sot më të moda po ndëgjojmë që më parë si pasojë e ziliës e xhelozisë që është shkaktuar dhe sehrit, do thot sehr magia e bërë nga njerëza që po shkakton mund të buri i pigos apo sehr për dashitim pun nga nga gazilia që shkakton msyshi çajin këto vërtet e hak që ndodhin dhe kanë dikim tek njerëzit njerët po bredin se so, so medikamenti për qecime për së në për së kanë efikacitet për shkak se nuk është ajo që ndikën të smunja dhe nëse shumë se so e so njerët jenë shërru nga smunja të shtira nga prekja e gjindve e shëjtanve e kështu mërat me ledzim të Koranit Koran është për këtë shumë i laqë i fort shërruas pejgamberi sallallahu sallem ka porosi që Njeri përra se më ramë më fëllajit Me e këndu kën Me e këndu ajëtul kursin Tësbëtovën Allahu la ilaha illa huwa l-hayju l-qyju Ka thënë Muhammed s.a.s. Kosh e këndun ajëtul kursin Përra se më ramë më fëllajit Yadërgën Allahu në mbërët Erun dhejnë së bërët Mësë me prejkë Më shqetsu asë në shëjtan Më thënë me bëndje me këptem Më shërim Më lejën Allahu jall Pasaj ka thëmë pejgamberi sallës sallëm Aja shtëpi Aja shtëpi ku le dzotë surja bekara Surja bekara ku le dzotë La jesë të ti uha el batale Ka thëmë pejgamberi sallës sallëm Nuk kanë mundësi batale Njështë e poshtër Njështë e likë me i bu kur gjapëtëm Sirbozat Ziliqarët E bënë Allahu gjellë uala mbrojt e shtëpinë për mesurës Baqara. Pastaj ka thënë ja që rubuha shejtan. Kush leton surën Baqara në shtëpinë e tij, nuk ia vjenu shejtanit. Sa smuni jesh ka këtë shejtan? Sa probleme ka këtë? Xherim surën Baqara. S'kanoim me lidh, pa ajna, pa syna, as pa tëkona, s'kanë nevojë eksuponj. S'kanë nevojë për këto. Ata që s'kan Kur'an, s'kan çare, do të më lidh diçka me dikun. Po më ne kem Kur'anin. Një vështë në vëjnë potkonis, një vështë në vëjnë kështë në vëjnë këtu, se i kemë tjerët më të mira. Ma dhje shumë e efikazë, të pakra asimisht në efikazë. Përnda e këne surën Bekara, e këne surën Ali Imran, e këne surën Felëk, e këne surën Nas. Shqiko ka thënë përgambiris alë sëllebë, men këra e ajët ejni në surëtët Bekara kefeta. Kësh i këndën dy ajët të fundë në surë من الرسول بما عوزري لي من ربي والمؤمنون لا يكلف الله نفسا الا وسعها دعيت عمران تسوز بقره قال لهم النبي kush i kndon i mjaftojn i bojn haj per cka dan Kurani apo prandaj pejgamberi sa do them kush ankohet tek aj edhe vet ku ankohej kndonte kndonte kuranave prandaj është ilaqë, përshë këto smunit me i në këtë botë të kësaj këtë këtë, këtë smunit, shë është botë e madhe kjo, gja në rrugë, me të regu se sa është ndikimi i Koran dhe sa e mësimet e Koran e efikase, lezimi i ti, përdorimi i ti, sa ka veti, shëruse dhe gjithë të këtë këtë smunit atëm. Nuk ime në ujë me shku të faltorët, nuk ime në shku me bojë eksperimente, njëri këtë në Koran, lezu i So, ekseme, hoqë, që kur oni dieli koros te extreme kur kosme duhet me shku te nje hoj qi i knen Kur'an apo diçka tjetër hoji besuosh hoj ideja por para se me shkuat se knej Kur'an vetesa knej Kur'an fëmijëve tu për shërim se kur si ka nden pejgamberi sallallahu alajhi wasallam saut Aisha radhiyallahu ta'ala anha kur usmor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gruaja ti na ofron se kur usmor pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ne ishte smut Aq është i smunë, nuk është të mundësi me leviz durët Dhe të e këshilë shumë fëqia komplet Ishtë i smurë shumë, sallallahu sallam Qëfar bëndë e thyrë të ajshër Dhe së kështë e fëqia asë me i këndu veti Qur'an Dhe të ajshë, radiallahu ta'ala alha Dhe të unë i kënduja felek edhe në nasë Ndërsa ja kapja dorën e ti të bekume Se ka pas dorën e bekume, sallallahu sallam Dhe me dorën e ti e fër këja trupin e tij de beku sallallahu alaihi dhe sallam. Edhe në këtë rast, pejgamberi sahet nuk ndohej ngaj përdorimi i këtij porshërim. Sharohej do të zbuste ndikimin e smunitës me, me këtë sura. Ose. Nga se sura Falaq edhe Nas pikërisht ka zbritur për këto gjëra. Shikojë për mbajtje surës Falaq. Kull a u dhe bi rabbi l-falak, min shërri me khalak, kërkaj mbrojtën e Allahot, zotit të, kësa që pëndodhë të ashtë, falak, agimit, ma heret, kër ndatë natën e ditën, apo falak, kërkaj dhe nëndarja, qarja, mes natën e ditës, kësë ndanë, kështë ka mundësi me hek natën e proditën, andaj te kërkaj mbrojtën e Allahot fuqiplot, i, i vetëmi që endon natëm pë ditës andaj aji që endon natëm pë ditës aji endon smunin për shëndetit e lërgon smunin e mën shëndetit aji e lërgon problemin e len qëtësi në rahatin min shërri ma khalëq nga keqa gjdo gjëje që Allah ka kryon o min shërri ghasikin idha wëqab kërkon brojt e kalon nga ghasik <ök> ghasik Terri, erësira, kur bian qëka zbotë në tërë, në azdimë, nga ketë më shërësinët e territ dhe rëzishtët e territ, o Allah më ruqë për të ujnë, aftërën. O min shërri në fathati fëllë uqad, edhe nga shërri atyne që frinë njëja, që bojnë siher, që bojnë kësim poshtërësinesh, në mashtërimesh, nga shërri të ujnë, më ruqë për të ujnë, o min shërri hasidin i dha hasad, edhe nga sherri i mësyshit që është ka këtën ziliqari kërë bënë zili. zili. Së mundje, mbrojtje. Kanë thënë djetarët surja felek, ka përmbledh, do të të gjitha burimet e sherrit në bot, që njëri u rizikot për ty një janë surën felek. Me këtër reshta për asë, ti kërkën bërët e këlloha, imunizohesh. E merë injekcioni me aftushum, i imun. Meli ni Allahu Jellal u Sterru kur qofën. Pasajk në surën An-Nas, "Qul a'udhu birabbin nas, sov vesvesa, smu a a sonjerin smu piv vesvesa." Ka vesvese probleme ka, ka cytje. "Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri lwaswasil khannas." O zoti, kriju njerëzve ze dhe të të të dhe, dhe, dhe sëndu si njerëzve i, i adhruar i njerëzve kështu më radhë më mbroj më mbroj dhe më shëra nga më në shërri lë u asë vasil khan nas nga shëri dhe dëmi dhe keqe cytjeve, vezveseve të shumë ta që i sild khan nas shëjtani e ledh i u asëvi sufi su durin nas a që i rëtulan dhe, dhe godet me vezvese Në brendin e njërit, fisuturin nësë, minë në gjinnë në ti, qufshin të gjinnë, këjtë ushtëri e shajatinve, allalim sa janë, o nësë edhe njëzve, allalim kush janë, nga gjithë ta o Allah më mbruj dhe më shëra. Subhan Allah! Shikar, edhe knatër të e knu, edhe knatër të e ndëgju, edhe knatër të e përtu, por edhe knatër të duke u imunizu edhe fuqizu me këto ajete, fjallë të Allah që në dhe gj Ta përdorim poshurim për edhe për të sëmundje, po për ngacmimin, për prekje, për sërcësime, për çdo gjë tjetër. Kurani është ja shërim. Por jo vetëm për sëmundjet as e, e e e sihrit, edhe të msyshurit, edhe prekjeve, por për kokja, edhe për dhimbje kokë, edhe për dhimbje dhome. Tushut e mjeku, shkat e miku i thambë, "A marr rrugën e shku." Këna surën Fatihat. A shëruza. Një nga emrat e surës Fatija është e Shafia. Shërvuse, pëthë. Sikurse kao në adikët në Ebu Sridil Khuderi, radiyallahu ta'alani, cili, thëtë, kemi, kalun nga një fësë Arab, edhe kërkuam nga ta me në japë gosti, porë ta në rafëzunë, në një, së një përmenim, u kalzunë të likë, në e se sahabët u të skejuan, dhe normalishtë nuk nuk afruan në atë vendëbanim. Në moment, po vjenë dikush nga i vendëbanim, po dhëtë, e ka kafshuar akrepe, që ku akrepe i helmum, e ka kafshu të parën e fisi tonë, mos dini bële në njëtë qësh me heka të me shru. Ka thune ebu sëdërën këdëri, kësë sahabih i pegamber të nësëm, hëtë oën e e dhja, të shkoha të aja ka qitë dorën, ku i dha, ka filu me aknu surin Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanillahi Maliki, e umidin dhe në në në në, të shru, të shru, të shru, të sh I ka lejë Me Fatiha Dukën këto dikujtë imaginata Apo Po këj i lachit për e përdojrët e këndërësaj Kush për e përndiku Allahu Gjellë Walla Kush e kriu e si i lachit Allahu Gjellë Walla E kush e ka shpal Fatihën Allahu Gjellë Walla Kër kanë shkutek për peganveri sallësallë Mi ka dhënë që shte vallan andodhe Ka thënë peganveri sallësallëm Dukë u a apërvu Në të kuptim, pëse pëquditish, kur Korani është shërues, fati është shëruesë. Ibn Qajmë, Rahimullah, thotë, jam smun meke, në kohët haqët, smunje të fështirë. Ska pas mjekë, thotë, kërkoha mjekë, skirët e mjekë. Thotë, fillova të shëruhe me zemë, zemë, pi ujë zemë, zemë, edhe jë këndojë vitës fatjenë. Thotë, u shëruva, pëthu, se nuk po të azja. Thotë, madje Kushtë që ishte i smurë si une, si, si duke ka që një virus, i ka prekë, në haqë, thotë, ja jepja të një ti në recept, shërruha e dhe. Fatiha. Për ta në përshurim, surinë Fatiha. Surinë falek e nasë, e kështu më radë nga shëmë, i të shumë që jepë me kumtu se, në këndëru Allah me këtë Quranë. Jo vëqë me e lezu, jo vëqë që ka dush, por edhe me u, u shërru me të atëm. Me u shërru me të mjek të spitalit Largazaj nga se edhe me shku te mjektes udhëzim kuranor Allahu thej fasalu ahla ahla dheker po data çe di për ato çka nuk dini po po mdam nuk po di çka me bëj e po te mjeku pron edhe edhe këtu kurani do të shko atje edhe kjo është shkrim udhëzimi ne dyrt e duara është shkrim por edhe ndveti është kurani kurani është shkrimo nuk ka shumë çka thëni për kuranin shkrim ka shumë pika, ka shumë argumente, por vetëm si ilustrim për treguar se sa është smundja që njerit vujin pytyna shërimi i tyre është në librin e Allah xhënlavallahu. Prandaj të përdorim të ndërroza këtë Kur'an si shërim në gjithë pamëndyrën. Edhe shërim kundër ignorancës tonë, të ndriçojmë me dije, edhe shërim për ngutin tonë, edhe shërim për për për vetpëlqimin tonë, edhe shërim për problemet familjare dhe shoqërore dhe përgjithë, por edhe për smundjen Edhurveçë vuj mbi tyne ta porrojim kët Kur'an si shkëndijë. Allahu xhallahu an na sheroft me kët Kur'an, dhe na mbrojt Allahu me kët Kur'an, dhe Allahu xhallahu na uzoft me kët Kur'an, dhe Allahu na ngrit me kët Kur'an, na drejtoft Allahu rrugën e dunjas me Kur'an, dhe Allahu na bof ndër Mesus ditën e gjykimit të shpëtimtar, dhe gjithashtu kënaqërmet në dunjë na hirret, dhe Allahu xhallahu na bof nga ummeti i Kur'anit, na bofs Allahu xhallahu nga ata që ditën e gjykimit u thuat Lëtë zë dhe ngretu, ngretu në këtë Koran, dheri sa ngritimi në dërejqë të nalë të gjenetit, si pasu i helizimit tonë, e meditimit tonë, e punimit tonë, e mësimit tonë, shërimit tonë, me libën e Allah Gjellawana. Zëtë i shpëllet me kaqë për i dhë fundë, sallallam ala Muhammed, wa ala a'li, wa sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallallam, sallall